Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av på den arja tanten och systrarnas trul. Den här gången pratar vi om miljöpolitik. Först en intervju med Adam Jurt som är miljöpolitiskt talesperson för Feministiskt Initiativ som gjordes i Almedalen i somras och sen ett inslag med arja tanten och några av systrarnas stuer där vi diskuterar miljöpolitik ur vår synvinkel och det inslaget gjordes i höstas så bägge de här inslagen är inte alldeles aktuella men miljöpolitik är ju ständigt aktuell. Så varsågoda. Ja men hej, det här var Ingrid Mårtensson från FI Jämtland. Jag sitter i Almedalen och idag har jag besök av Adam Hjort, miljö- och klimatpolitisk talperson ja. för Sämre initiativ. Ja, och Adam ska få berätta lite grann om vad FI har för miljö- och klimatpolitisk politik, så ska det mm. heta. Ja, men vi har en väldigt ambitiös miljö- och klimatpolitik som vi som vi skriver om helt nu till kongressen. Senast. Och det är, vi har väldigt ambitiös politik när det gäller vår konsumtion, hur vi ser på konsumtion, hur vi ser på djurrätt även. Men även hur vi ser på alltså resursutnyttjande och vilken typ av politik vi behöver bedriva för att vi ska se en rejäl förändring. Och Där kan man se till exempel nu som, som nu när jag var i Almedalen och vi har pratat om om vi norm, vi har pratat om, om, ja, om köttets påverkan och så vidare så har man sett väldigt tydligt att många andra partier är rädda för den här frågan. Liksom. Och där är det väldigt tydligt för mig och för alla som lyssnar på de samtalen att vi sticker ut och vi har en helt annan politik där och vi, vi kan inte kompromissa med en, en sån del som är så pass viktig. Och, och där, därför har vi politik som, som styr mot minskad köttkonsumtion till exempel, Uttaget att minskad konsumtion av det som påverkar klimatet. Mm. Mm. Och igår var du på en manifestation också för brunkålet, ja, eller ja, mot brunkålet ja. får man väl säga. För, för att brunkålet ska få ligga, ja. eh, precis. Det var, ett, eh, det var en manifestation, väldigt sent, eh, fick vi tillstånd för manifestationen eh, och ja, det var, det var ju väldigt sorgligt. Nu i lördag så lämnade ju regeringen beslut eh, om att eh, de säljer brunkålet till EPH eh, som är miljöboar eh, och det är ju, alla, är ju, alla är ju bestört över det här och jag höll ett ganska kritiskt tal till det här eh, igår. Nej, men just att, att dels det typen av bolag man säljer till som man tydligen, tydligt inte har några som helst ambitioner att låta kolet ligga utan det är snarare tvärtom att de vill, de vill hitta nya findigheter de vill utöka kolbrännandet och så vidare liksom. så, så att, och även då pratade mycket om ja, men regeringens roll i det här och, och sen är det ju väldigt tydligt där med, med Miljöpartiet och hur, hur de under hela valupptakten och så vidare pratade om att kolet måste få ligga, då biftar de omkring med kolbiten och så vidare och sen nu när de sitter i regeringsställning så, så backar de helt. Mm. Och det, och det jag, jag förstår det jag förstår det att det är en helt annan politisk situation att vara i opposition och sitta i regering det förstår jag och det förstår alla liksom mm. att det. Men, men samtidigt så är det liksom en av deras Kärnfrågor. Mm. Och det har varit en av deras kärnfrågor väldigt, väldigt länge. Samman med kärnkraften, att den mm. överenskommelsen som slöt var också, den bröt tvärt emot vad, vad Miljöpartiets grundades på för valen. Mm. Grundades under kärnkraftsdebatten, under omröstningen som grundades partiet. Mm. Och, och det har varit väldigt många beslut på senare tid, migrationspolitiken, vi och kärnkraften och så vidare. Mm. Så jag, jag höll ett ganska kritiskt tal om det. <laughs> Uh, för jag är upprörd och det är många med mig som är upprörda liksom. Det är forskare, det är debattörer, det är andra politiska partier Men kanske framför allt Och det är väl någonting som man har sett med många överenskommelser nu att det är liksom, Även om partierna röstar för en sak De röstar för en sak när det gäller migrationspolitiken För en sak när det gäller kärnkraften Och så vidare Men de har inte stöd från gränsrötterna mm. Utan det är många, många som är upprörda om migrationspolitik mm. Ja, det är, det är många som är upprörda. Det är många som är missnöjda med sitt parti och hur politiken förs. Och det ser man kanske tydligast inom Miljöpartiet. Där det finns vissa, eh, man skulle nästan kunna kalla det politiska vildar. Även om de officiellt sett fortfarande är med i partiet. Och det är bizarrt också att jag ens nämner det sig att de är politiska vilda För att de faktiskt förespråkar den politik som står i partiprogrammet. Mm. Eh, och det är någonting... Som vi inte tidigare har sett liksom inom, inom till exempel Miljöpartiet. Att partipiskan är väldigt, väldigt tydlig. Blir liksom. eh, lite orolig för det faktiskt. Och, och, och, och se liksom, hur, hur partiet faktiskt pratar annorlunda. Och hur öppen man är och så vidare. Liksom. Som jag ser. Ja, men om jag jämför det med, med vårt parti liksom, så är det så finns det en helt annan typ av öppenhet och, och, och det finns ingen partifriska och sen såklart som jag tog upp innan liksom att det är såklart skillnad mellan ett parti som sitter i regeringsställning och ett som sitter i opposition Vi fick en fråga igår här på Fika med FI just om vi hade funnits med i regeringen hur hade vi röstat till de här frågorna? Det, det, tror jag, det har jag ingen tvekan på hur vi skulle rösta i de här frågorna. Frågan är nog snarare skulle jag säga att det, det är självklart att vi inte skulle rösta för en migrationsuppgörelse mm. som bryter mot mänskliga rättigheter. Mm. Som förhindrar familjer att återförenas till exempel. Och det är samma sätt vi in, så kan jag inte säga att vi skulle rösta ...emot någonting som är väldigt tydligt i vårt partiprogram. Mm. Eh, utan det är snarare... Den, den typen av ställningstaganden skulle jag säga... ...skulle behövas ta innan i regeringsbildningen. Att den förhandlingen måste mm. göras innan. Och det är väl det man ser på Miljöpartiet till exempel. Att det känns inte riktigt som den förhandlingen har skett. Eller så är det någon som känner sig... <här> jag heter inte Lurad mm. i det här. Jag, jag vet inte faktiskt. Men, mm. men eh, det känns som att där skulle... Vi i så fall behöver sätta ner foten mm. och säga att ja, det finns vissa frågor här som absolut är kompromiss, som vi inte kan kompromissa. om. Mm. Nu, är ju vi, nu sitter vi i FI Jämtland. Den eh, miljö- och eh, klimatpolitik som vi för, på vilket sätt inkluderar man lands- och glesbygd i den? Hur har man liksom tänkt sig till exempel fossilfria bränslen när man har mycket skogsmaskiner, lantbruksmaskiner? Det är långa avstånd och transporter. H hur resonerar FI i de frågorna? Ja, alltså det... Det är ju alltid ett kontroversiellt ämne och jag vet det jag själv, jag kommer från landsbygden, mm. jag vet att man är beroende av bilen liksom, och jag vet att, eh, att det påverkar att, att bensinskatt och så vidare påverkar. Men, och jag måste säga men för att det här är liksom en hjärtefråga för mig, jag är, eh, det är problematiskt att ha till exempel en differencierad bensinskatt- eh, för det stora problemet, det stora problemet här i, i det kapitalistiska samhället som vi lever i är att det, den, konsumtion, den konsumtion vi har inte bär sina miljö- och klimatmässiga kostnader. Mm. Det är det, det absolut största problemet, att det motsvarar inte vad det kostar. Att flyga till Thailand motsvarar inte vad det kostar, vilket gör att vi kan utnyttja fler jordar än vad vi har. Mm. Och det förstår ju alla att det kan vi inte göra. Liksom, utan det är, det är en fråga om sikt. Liksom. Mm. det är en fråga om kort sikt eller lång sikt. Mm. Och den konstruktion vi har idag i Sverige, i andra länder, med den typen av eller importberoende som vi har, liksom, mm. och den produktion som sker i andra länder, det funkar inte. Mm. Det behöver förändring. Mm. Och sen tror jag att för att kunna till exempel förändra det finns ju många olika eh, parametrar som måste uppfyllas här. Liksom. Vi kan inte bara smacka på en, eh, en högre bensinskatt och låtsas som ingenting. Mm. Det, det tror inte jag. Det är, är hållbart. Liksom. För, för där är det kan jag säga också att vår landsbygdspolitik är ganska progressiv också. Mm. Eh, och, och vi har ju såklart en förståelse för det här att det, finns liksom, ja, men det påverkar vissa, vissa människors liv väldigt, mm. väldigt mycket. Men där ser jag väl, alltså, dels så behövs kollektivtrafiken byggas ut och det är någonting vi kämpar för också sen vet jag också att kollektivtrafiken kommer inte rimligtvis byggas ut till, det, till den alltså, nivån som det behövs göras i, inom alltså, mycket av avlandsbyggnad för att det, det, det funkar liksom inte rent ekonomiskt och där behöver vi hitta, behöver vi hitta sätt att som förmildrar det här förmildra den här omställningen men, men som jag sa tidigare det är den absolut största, största problemet och det, det rör allså det lär, och storstad liksom, och det handlar om att, att vi inte vi som samhälle, vi som ekonomi inte bär de kostnader som vår konsumtion mm. Vi har ju också frågan är ju väldigt aktuell igen, både när det gäller vindkraft och gruvdrift och vargjakt mm. och har vi någon uttalad politik i de frågorna som är inne på ditt område tänker jag, för det har ju till del med miljö att göra och djurrätt att göra Ja, rent... Vi är för förnyelsebara bränslen. alltså Vi är mm. för en, en strukturell förändring i vår energimix från kärnkraft, från kol och olja och så vidare till, mm. till förnyelsebara bränslen. Samtidigt som vi har en väldigt eh, stark politik för, för urbefolkning till mm. exempel och, och vi erkänner samernas rättigheter eller urbefolkningens mm. rättigheter överhuvudtaget. Liksom. Så att, eh, rent konkret så här, på, på sakfrågor så tror jag att man behöver gå in och kolla lite på Alltså så här, samtidigt, vi värnar ju naturområden också mm. Så det beror lite på från, från, från fall till fall Skulle mm. jag säga mm. Men det, alltså den, här, den här avvägningen Måste man alltid göra tror mm. jag Som måste alltid ske liksom, att ja, Hur ska vi göra det? samma med bostadsfrågan Tycker jag är ett väldigt tydligt exempel på är ja, Vi behöver bygga, samtidigt vill mm. vi bevara våra grönområden mm. Och där någonstans Måste det mötas liksom, mm. För att det, det går liksom inte att vara Svart och vit mm. Inom alla frågor så att jag, jag skulle, inte ett helt konkret svar Nej. där liksom, men, men äh, ja. Utan det det blir, får avvägas från fall till fall. Ja, jag tror det är viktigt ja. faktiskt att, att lämna det öppet ja. Är det något du skulle vilja nämna som inte jag frågor om? Det jag skulle, alltså det, det vi kan prata om och det, om, om vi tänker liksom, och som dök upp. Jag var, gjorde en intervju i förrgår för Vegonorm, organisationen mm. Vegonorm. Mm där vi pratar om till exempel det vi har gjort i kommunen, det vi har gjort i till exempel Malmolund att vi jobbar med ja, dels så finns, alltså köttfria måndagar är inget undantag idag, liksom. mm. men framförallt att vi jobbar mer med styrning mot att den offentliga konsumtionen den, den, när vi köper in mat i skolor och vi köper in mat i förskolor och liksom utbildnings så behöver vi tänka annorlunda. Vi behöver tänka på att ja, nej, det kanske inte ska vara standard att alla ska ha kött. För där kan man se också med forskning och så vidare. Det finns jätteotaliga exempel på hur förändring faktiskt kan ske genom att bara ifrågasätta normen. Mm. Att bara ifrågasätta att byta ut till exempel. Ja nej det är inte kött. Det är inte standard. Utan det är tillval mm. om du ska ha kött. Mm. Och det handlar inte om förbud. Det handlar inte om att liksom eh, utan mer eh, jag tror att det är bra att vi inom kommuner kan gå steget längre och faktiskt förespråka vilket ju vi gör i vår politik också att vi att vi köper in vegetarisk eller ofta vegansk mat också, mm, som mm, standard. Mm. Och sen är det tillval att ja. äta kött, till mm, exempel. Mm. Och jag tror att det sättet, ja, såklart folk blir upprörda. Folk är väldigt upprörda så fort man pratar om, om kött. Så är det. Det, det mm. är nära. Många har levt, det har jag själv också, jag har växt upp på kött. Mm, liksom, och mm. sen, sen börjar det ifrågasättas den rätta, liksom, att ja, men har jag gjort fel hela mitt liv? Mm. Och det här är ju ont. Mm. Det, här, det här tar hårt, liksom, och, och och den, för, den första reaktionen här är ju att man, i, nej men det här stämmer inte, det här, jag har inte gjort fel, mm. det är ni som är fel liksom. mm, det, mm. Så reagerar människor på förändring överhuvudtaget eller mm. någonting uppdagas när det kommer upp en, mm. nej, men du, du måste tänka helt annorlunda här, vi måste mm. utgå från någonting annat mm. liksom. Och då är första reaktionen så, men sen samtidigt som vi pratar mycket här i Almedalen också Så ser man en väldigt tydlig förändring, kanske inte minst i Sverige liksom, mm. att, men vego är standard på många ställen. Mm. Absolut inte överallt. Absolut Nej. inte överallt på landsbygden och så vidare. Men att det finns en helt annan acceptans för det idag. Mm. Vi har festivaler som byter ut mjölk och, och köttprodukter mm. och så vidare. Vi har... Ja, men, bara bara kolla på utbudet på, på mm. valfri matvaruaffär mm. idag. Liksom. Och, det finns... Det finns, det finns så här, när jag blev vegetarian för tio år sedan till exempel så fanns det inga val. Det fanns liksom, ja, typ tofu, lite halv, mm. som kostar 40 spänn. Liksom. Mm. Det finns det fem olika märken av tofu, det finns mm. liksom, eh, halvfabrikatsprodukter- mm. och även liksom, om matlagningsprogram och så vidare. Mm. Då. Det sker en förändring. Mm. Även om det finns fortfarande väldigt starkt motstånd- eh, i den här frågan så, så mm. ser jag att det sker en förändring. och Jag tror att vi kan vara där längst mm. fram- och att faktiskt driva den här förändringen. Hur ser visionen ut för framtiden- Visionen för mig är att vi har ett hållbart samhälle mm. eh, Och det låter kanske självklart Och för många är det ja, väl, klart att vi ska ha ett håll, hållbart samhälle Men det är lite som eh, feminismen eller mm. jämställdhet Folk som är rädda för att kalla sig feminister Till exempel och vill säga att jag är för jämställdhet mm. att, ja, nämen, Alla är för jämställdhet ett håll, uh. Alla vill ha ett, ett hållbart uh. samhälle Alla vill ha ett jämställt arbetsliv och så vidare uh. liksom. Men det är inte så det ser ut, Nej. och då behöver vi verktyg, vi behöver liksom kämpa för att det blir hållbart. Mm. Och då behöver vi använda eh, radikal politik, mm. vi behöver använda politiska styrmedel för att skapa den här förändringen. Till exempel att vi behöver eh, fasa ut kärnkraften, vi behöver ställa om vår energiproduktion, vi behöver sänka... Vår energikonsumtion. Det är också någonting energieffektivisering kan man göra jättemycket med till exempel. Men framförallt är att vi behöver inse att det sättet vi lever på och den politik som förs och de samhällen vi bygger är inte hållbara. Mm. Och det tror jag är det yttersta för att, för att är så, CSR är ett modebegrepp fortfarande. när Man pratar om hållbarhet men det innebär inte hållbarhet. Förklara CSR. Åh oh, förlåt, se så här Corporate social responsibility Det är någonting alla företag idag har mm. på sina hemsidor Och så vidare Men det är väldigt sällan man utgår från att Det finns såklart ett undantag Det finns bolag som vi, ja, vi ska vara klimatneutrala Eller vi ska mm. vi till och med Vi ska till och med ha negativa utsläpp Liksom att vi kompenserar mm. mer än vi, än vi Så det finns goda exempel Men ofta så utgår man från Att man gör det lite bättre mm. Men det innebär ofta att man använder En och en halv jord istället för två <laughs> Och det är fortfarande inte hållbart. Eh, och jag tror att vi behöver med hjälp av vår politik- eh, faktiskt informera människor om det här. För de flesta förstår inte det här. Mm. Och de flesta vet inte om det här kanske framförallt. Ja, men det här är ett grundföretag. Mm. Kolla vad mycket mindre produktionsmedel de använder- när de gör mm. den här stolen eller vad mm. det handlar om. Men om vi inte att det är fortfarande inte är hållbart. Mm. Att, skog, att, att skogarna skövlas- mm. Och att, att våra resurser utarmas. Mm. Liksom, att det, det, det finns fortfarande ett glapp. Liksom, och där har till exempel företagen ett väldigt övertag. Mm. För de har pengar. Mm. Och de har möjlighet att informera om hur fantastiska de är. Mm. Um, och där tror jag att absolut det är medias roll. Men det är också politikens roll att stå upp för sina värderingar. Att stå upp för de grundläggande principerna i till exempel ens politik. Så där, där, där man faktiskt kan visa att ja, nej, det är så här Faktiskt det ser ut liksom. mm. Och Bra mm. Då får vi se vad vi egentligen kan Utnyttja av den här kunskapen som vi fick nu ja. Så eh, kommer vi att fortsätta det här samtalet eh, Med systrarnas trul så småningom ja. Ja. Tack så jättemycket jag jag Adam framåt. Tack själv Ja, då var det dags för oss från Fiemtland att försöka... Ja, vi har lyssnat på vad Adam berättade i Almedalen och vi tänkte försöka kommentera lite utifrån vårt perspektiv. En del av det han pratade om var ju dagsaktuellt där och då. Till exempel brunkålets vara eller inte vara kvar i marken och Miljöpartiets agerande i riksdagen. Det är ju... Överspelat så till vid att, att det är ganska länge sedan det hände. Däremot så kom det ju nyss i dagarna att EU har godkänt Sveriges försäljning av brunkålet. Så att på så sätt är det ju fortfarande förkastligt aktuellt. Mm. Men vi tänkte nog fokusera på lite andra delar i det Adam sa. Vi tänkte till exempel börja prata om det lokala. Alltså vad kan vi se som lokala politiker i Jämtland- av det han sa som vi kan ta till oss och vilja utveckla. Så vad har ni för någonting ni vill ta upp? Just det. Förlåt, ja. jag måste ju presentera. Eh, det är ju jag som är Ariatanten. Det är alltid nästan jag som är Ariatanten. Och här sitter jag med två systers fru, nämligen Sofie. Och hej, hej. Min. Ja, men av det han sa när han pratade om det här med. Han, han eh, genade ju ganska mycket över landsbygden. Så att, vad tycker ja. vi där? Så jag tyckte han missade en ganska stor del. Som till exempel... Nej men det är som... jag vet inte. Det blir som, man måste kunna se Sverige som... Alltså vi har ju en unik möjlighet i Sverige att kunna utnyttja all den landsbygd vi har. Eh, samtidigt som alla politiker typ vill att städerna ska växa och att alla jobb ska förpassas dit. Istället för att utnyttja alla de här Eh, områdena som vi har som inte liksom, där det bara bor några stycken. så Alla får ju plats att bo här. Verkligen. Eh, det är verkligen en platsbrist om man säger så. Så det är ingen som kan komma och säga, ja men vi har inte plats för fler eh, Det funkar ju liksom inte. Det är bara att titta ut i en fönster för min del. Så. Eh, och han sa någonting om att eh, det går inte att kompromissa grönområden och eh, bostadsbygg typ. Men eh, det det går väl hand i hand, liksom, tycker jag i alla fall. Ja, samtidigt så väljer man att bo i en stad så kanske man också på något sätt frånsäger sig lite rätten till att ha grönområden. Mm. Tråkigt, det är tråkigt att det är så, men det är, väl där vi, det är väl där vi är. att Man borde se möjligheterna av att decentralisera Sverige. Mm. Alltså, vi borde se möjligheterna av att bygga alternativa samhällen eftersom att vi har så mycket glesbygd och landsbygd. Och vi kanske borde se över lite grann hur man, hur man arbetar också. Alltså måste alla i alla yrken varje dag infinna sig på en arbetsplats? I många yrken så kanske det inte går att arbeta hemifrån lite mer än vad vi gör idag. Och vi är duktiga i Sverige. Vi, vi har mycket ingenjörer och vi har mycket kreativa människor, vi är ett innovativt land så skulle man kunna styra om ekonomiska medel centralt liksom, till, till den forskningen och till den utvecklingen så tror jag att vi skulle kunna komma långt mm. Mm. Vi, vi pratar också om att, att det är en form av kollektivt ansvar man, när, när man pratar om, om miljö och klimat så blir det ju extra. Tydligt. Det handlar ju inte bara om att vi i Sverige behöver ställa om vårt sätt att se på saken. Vi måste också vara beredda att omfördela. Vi har ju till den rika delen av världen. Och anledningen till att vi är rika och kan konsumera på det sätt vi gör är ju att det finns en annan del av världen som är fattig. Och vars arbetskraft vi är absurt utnyttjar, Utan att vi egentligen tänker på det. Utan att vi vet om det. Därför att vi ser inte vad som görs i de prylar vi köper. Så att och man, vi väljer ofta att inte se det också. Ja. Det kommer rapporter och så ska man bojkotta varor under en period. Och sen glömmer man bort vilket företagsvaror det var man skulle bojkotta. Mm. Och det var ju ändå så billigt och jag behövde ju den här. Och så kommer det bort i all stress. Ja. Men jag måste gå jobb. Ja. Så, så det, det, det handlar ju både om att, att man... Alltså, vi, vi, vi, vi vill ha någon form av vision, någon utopi mm. där man slutar centrera till stora orter som både då kräver mycket utrymme, mycket transporter och precis som Sofie säger att man kanske måste välja bort grön, grönområden för att man måste bygga bostäder för de som ska arbeta där. Och sen lämnar resten av landet nästan tomt. Mm. Man drar ner på kollektiva transportmedel, egna skolor, hus då tom och förfaller. Alltså hur många ödehus mm. finns det i Sverige som faktiskt bara går till spillo samtidigt som vi skriker om bostäder i andra orter. Och jag tänker till exempel, vi pratade vid något tidigare tillfälle om det här med att vara asylsökande och komma och ha en utbildning och vilja få den verifierad. Om du är till exempel tandläkare så skulle vi ju behöva både tandläkare och läkare och vårdpersonal här i Jämtland. Men du kan inte få ditt yrke verifierat Nej. i Jämtland. Precis. Utan du måste åka till. Göteborg eller Stockholm tror jag. Ändå, I alla fall för tandläkare så tror jag att Göteborg och Stockholm med de enda två platserna. Där och det de tar det. två, tre år. Mm. Och då har du... Och det är två års, års väntetid tror jag till och med på att få mm. Men då rotar du dig på någon i en stad. Mm. Mm. precis. Istället för att man kunde se till att verifiera och bo här. Och så rotar man sig här. Mm. Och så kan vi få dra nytta av den kunskapen. Mm. Om man vill, ja, ja, såklart. Ja, så om man jag vill, tänkte, förut, Det kanske lät som att jag bara skulle tvinga alla att gå. liksom, så det verkligen. Nej, men det handlar ju kanske om att, att skapa en annan bild av landsbygden. En, en, en, en mer lockande bild. Mm. En, en mer, för jag tänker också det han... När han pratade om vegetarianer och veganism så nämnde han i en bisats att absolut inte på landsbygd var veganism eller vegetarianism en norm. Jag kan ju tänka att det är väl både och. Det beror ju lite på vad man befinner sig i för kretsar. Landsbygd är ju inte heller homogen och ser likadan ut överallt och, och så så att man måste liksom hitta andra lösningar och, och, och, och, vi, och helt enkelt ändra sättet vi tänker på absolut där är det att vi alla vi har, det är ett kollektivt ansvar men det är också på något sätt ett personligt ansvar också att tänka att, att de val man gör påverkar en själv. också väldigt mycket det, alltså det påverkar andra men väljer man att bo i en storstad som, som jag sa tidigare, då kanske man måste välja bort grönområden. Man kanske måste välja bort ren luft. Inte i Sverige idag så mycket, men i många andra sto stora städer. Och det är kanske den utvecklingen vi går mot i svenska storstäder också. Mm. Desto fler folk som flyttar dit och desto mer bilar vi har. Mm. Så ja. Så vi, vi, det, vi, det, vi, det, vi, det jag tänker är att eh, när han pratar så här lite övergripande om landsbygden som behövs är ju lokala politiker som har kunskap om den lokala verksamheten och livsvillkoren. Eh, och att man då kan använda sig av politiska styrmedel för att förändra här och mm. nu, men har den här långsiktiga utopin att, att landsbygden är ju det som kan vara Sveriges räddning i ett framtida klimat- och miljösamhälle där vi tvingas till ett annat sätt att leva. Och då kan vi redan nu börja hitta Verktyg, marknadsföring, alltså inte bara lägga oss ner och dö för att allting ska söderut och till städerna, utan faktiskt visa vilka olika möjligheter och lösningar man kan göra. Mm. Och en av de saker jag kan prata om är ju det här med kollektivtrafik. Och vi vet ju, vi hör ju hela tiden att de självgående bilarna är inte långt bort. Adam sa att kollektivtrafiken kan ju byggas ut till en viss mån men att den är väldigt dyr. Men kollektivtrafiken kommer ju kanske få ett helt annat utseende framöver i och med att det kommer självgående fordon. Och då kanske det dessutom i FIS-politik så vill man ju att kollektivtrafiken kan vara gratis. Mm. Om jag då bor i Sikos och beställer ska till och kan gå in på en hemsida för att bredband är utbyggt. Och säger att jag ska vara i Strömsund mellan de här timmarna. Då kan den här självkörande bilen få en körschema. Där den hämtar upp mig och någon i Hammerdal och någon i Fagerdal och någon i Hallviken och någon i Tullingsås. Och så ska vi allihop till Strömsund ungefär de timmarna. Jag kanske får åka lite tidigare än jag hade tänkt mig men det är helt okej. Okay. Och när jag ska hem så kommer återigen en självkörande bil eller buss och kör mig och ett antal personer tillbaka. Och det kostar mig ingenting. Och då kanske det istället är privatbilism som ska beskattas. Och inte kollektivbensinen i kollektivtrafiken. Mm. Så att det kan ju finnas alternativa lösningar. Han vill inte ha någon differencierad bensinskatt. Men det går ju att säga att det inte är bensinen vi beskattar. Utan det är valet av fordon vi ja. beskattar, till exempel. Så att det finns ju ett antal lösningar. Man måste bara börja fundera i andra banor, tänker jag. Man måste gå ifrån... Den konsumtionshets vi befinner oss i nu. Vi, vi människor har byggt in oss riktigt i ett nu när det kommer till konsumtionen. Att vi fortsätter att konsumera som att det inte finns någon morgondag. Men oavsett hur rik du än är så har du ju aldrig pengar nog att köpa ett nytt jordklot. Nej. Och det, det gäller ju all vår konsumtion. Vi, vi hörde Adam prata om vegannormen. Vegan Och det är ju lite samma sak. Mm. Att på den nivån vi konsumerar kött idag det är en helt ohållbar konsumtion och där har vi också ett globalt ansvar att mycket av köttet som vi äter här idag transporteras långa sträckor man skjular skog man driver bort befolkning för att kreatur ska ha mark att beta på vi odlar sojaprodukter som människor kan äta men mycket av den största delen av sojaproduktionen går ju till att föda upp köttdjur. Och där är den ju inte alls lika effektiv. Det går ju åt mycket mer soja för att föda upp köttdjur- för att ge oss den protein som vi själva skulle kunna få- om vi själva åt mycket mindre soja direkt. Mm. Ja. Så det är fullständigt ologiskt dessutom. Mm. Och som Sofie säger, det, det handlar om urbefolkningar- som, som mister sitt land- de missar ju allt. De missar sin mark. De missar sitt land. De missar ju sin kultur. Mm. De har ju inget val. När storföretagen kommer med sina buldo och så och bara, nej, ni får inte vara här längre. Mm. För att vi ska kunna äta mer och mer och mer kött. Mycket mer kött nu än vad vi gjorde för bara 20 år sedan. Så att mm. det är fullständigt orimligt. Och alla vi tre har i olika tillfällen av livet varit mer eller mindre vegetarianer. Och alla vi tre har ju då sett Utvecklingen Absolut Jag var vegetarian för oh, men typ, Började jag, för typ 10 år sedan lite 14 år sedan uh, Och då var det ju Alltså då var det nästan en klassfråga mm. Alltså jag bodde Jag var 14 och bodde fortfarande hemma Men jag minns när jag och mamma i liksom Och det var såhär, åh oh, herregud vilka priser det mm. Och det fanns Väldigt lite att tillgå Väldigt mycket var ju bara från ett märke som hade monopol också därför kunde ha höga priser. Mm. Och det var en mycket lägre kvalitet också på det som, som fanns och tillgå då än vad, vad som finns nu. Gick man på restaurang så ofta som det var så här, jag, äter, alltså jag måste ha ett vegetariskt alternativ. jag Kan du äta något med fisk? Helst vilja, helst, nej, helst inte. Liksom. Nej, okej. Okay. Ja, vi får se vad vi har. Mm. Så då var det också ofta här att det inte ens fanns på menyn ett vegetariskt alternativ. Och idag finns det liksom restauranger som bara mm. serverar vegetariskt och veganskt mat. Så att... För jag är ju då ganska nybliven vegetarian och jag har ju då sett den sidan att alltså det finns ett enormt utbud av både halv- och helfabrikat. Så att det är lätt att vara vegetarian idag. Det, det liksom stöter, fortfarande kan det ju vara en ekonomisk fråga om man lever på hel- och halvfabrikat. Men det går ju också att leva på... Det finns ju mycket råvaror. Jag skulle mm. tro att det finns mer råvaror ja. också nu än vad det fanns då när du var vegetarian. Mm. Och det kan ju Lin kanske veta mer om som är den mest ihärdiga vegetarianen av oss. Ja, precis. Och då behöver det inte kosta så mycket heller. Varken i promboken eller i liksom för planeten. Nej, då behöver man inte alltså då behöver man inte gå igenom hela den här klassfrågan som jag verkligen kan förstå. det är nästan lite så idag också, det finns superdyra substitut mm. oh. som man ändå kan välja att undvika om man inte har de pengarna liksom. Bönor och linser funkar skitbra och mm. det går att göra hur mycket mat som helst på det. Mm. Man kan ju alltid från biffar, man kan ju korvar om man vill ha det eller bara någon god gryta eller någonting. Mm. Ja, jag tänker bara på liksom uppsvinget för vegetariska kokböcker. Mm. mm. Alltså när jag var vegetarian då typ fanns det så här tre vegetariska kokböcker på biblioteket. det, alltså det fanns, inte, fanns inte att köpa på bokaffärer här. Mm. Så man liksom gick på biblioteket och kopierade de böckerna. Mm. Men idag har man internet det finns forum där man kan diskutera vilken, vilken protein passar bäst för dig och dig Mm. Ja, alltså det... Och det är verkligen lätt lättillgänglig ja. Information som finns, det är egentligen bara Ett google-klick bort mm. liksom. Så det, är det Adam sa om det här vegonormen Med kött som tillval den, den känns ju som ett väldigt bra Första steg i att ändra Hur man ser på uh -huh. saker och ting för, för det skulle ju alla skolor Kunna ha varje dag, ja. att istället för att Blanda ihop och servera Kött med tillbehör Så serverar man ett olika man kan, ha, man kan ha sallad Man kan ha någon potatisrätt Man kan ha någon pajgrej Och så kan man ha några skivor kött om du vill ha det mm. Men du kan lika gärna äta det andra Och få en fullvärdig måltid mm. ändå Precis. Det är viktigt att man exponeras för Alternativ till kött mm. I en ganska tidig ålder så att mm. man, för att De flesta äter ju ändå kött hemma Ja men med familjen det, det är ju ändå så Jag minns när vi införde en vegetarisk dag I vår familj hur många som reagerade på det. Och det är ju jättekonstigt. Mm. liksom Det är väl inget konstigt. Man kan väl äta sallad en dag. Och det inte är kött i den. Men när man säger att det är en vegetarisk dag. Då reagerar folk. Mm. Så det är ju någonting. Att det ligger något i ordet. Man, mer än det man faktiskt äter. Mm, verkligen. Jag tänkte på. Det här med att införa. Veggonorm i skolor och förskolor. Det går ju också som hand i hand. Med den här. Ja, men tanken på mänskliga rättigheter, är det det du tänker Ja, det är också. Jag tänkte på så här, normkritisk pedagogik mm, i förskolor och skolor. Det måste ju innefatta köttnormen mm, också. Ja, det tycker mm. jag det, det, Nej, det är konstigt. Liksom. Och speciellt inte med de klimat- och miljöhot som vi har. Där, där faktiskt all vår konsumtion, även det vi väljer att äta, är med och påverkar. Så är det ju det jättebra. Mm. Man pratar sopsortering och man pratar- vad väljer du att äta? Det är, liksom är ju, för sopsortering pratar man om- i, i förskolan idag. Ja. Där, där, det gör man och de lär sig- och de har lärt sig det hemma. Det är ju inget konstigt om man också pratar om- vad väljer vi att äta? Mm. Vad av det här påverkar klimatet mer- och vad påverkar klimatet mindre? Mm. Och i hela den här decentraliseringstanken och om man ska kunna bo och ha grönområden- så finns ju också den här att kunna, kunna odla själv- Absolut. Det, det, är, det är intressant. Man ser ändå i vissa större städer där man har haft problem med mycket föroreningar i luften. Och man istället har börjat odla på taken på höghus. Och mm. mm. det är ju också det. Mm. Att grönområden renar ju vår luft. Mm. Och, Men, ju och kan man då använda grönområden till att också producera mat mm. så är det en jättevinst. Mm. Till exempel som i Sverige där vi importerar så väldigt mycket av det vi äter. Mm. Men om man då tar vara på de, all den mark vi faktiskt har. Mm. Och kanske också börjar tänka om att vi måste äta mer lokalproducerat. Vilket gör att vi kanske inte kan äta mango, avokado, banan, ris... Varje dag eller varje vecka För det har vi ju faktiskt klarat oss utan innan Min mamma som tyvärr inte lever längre Men när hon var ung så brukade hon berätta om när hon fick sin första banan Det var ju då efter kriget, efter andra världskriget När transporter kom igång igen så såg hon sitt livs första banan Och förstod inte hur folk kunde tycka att det var så gott För den var ju så bäsk För hon visste ju inte att den skulle skalas Äpplen och päron och plommon Du skalar inte dem Utan hon bet ju rakt i bananskalet Men det är ju Alltså det är min mamma mm. Så vi har ju klarat oss utan De här Alltså inom en generation mm. Och vi har klarat oss utan kött också, som du mm. berättade innan vi började spela in också. Att en gång i tiden var ju det ett tillval för mm. fattiga familjer familjerna. Sverige var ett fattigt land. Det var väl långt ifrån säkert att man kunde äta kött varje måltid. Ja, men det har vi ju sett på historiärarna på SVT. Ah. Ah. Liksom, där krigsåren då man, man var ute och liksom försökte hitta en grävling. Och åt, gjorde en grävling till Sundas stek. Ah. Och så långt vi har kommit ifrån den synen på, på kött. Och på tillgänglighet också. Mm. Och jag kan själv erkänna det att någon gång när jag har varit på en på mataffär här i stan och jag har varit typ utplockat typ efter en stor hej mm. så blir jag typ så här: men gud varför finns det inte allting som jag vill ha just nu på här? Mm. Men att vi har kommit dit är ju Det är helt horribelt. Ja, men vi kanske måste runda av här. Det här är ett spännande ämne. Och det, det som gör det spännande är att det finns så otroligt mycket som skulle kunna gå att göra. Men där det krävs att vi gör en helt omvändning i vårt sätt att tänka och se på våra liv. Vilket gör det till en gigantisk utmaning. Mm. Men när vi kommer in i kommunerna här i Jämtland, då jäkla, <laughs> då ska ni få se. Ja, men då tack så mycket för den här inspelningen. Tack Lin, tack Sofie. Vi hörs igen. Hej då.